...Galicia, Es Radio. Buenas tardes, bienvenidos. Es la hora de Ignacio Balboa, aquí en Es Radio. Dijo alguien una vez que la tierra no es herencia de nuestros padres... ...sino préstamo de nuestros hijos. Y, y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa, con esa frase. ¿Saben por qué? Pues porque tenemos una tierra maravillosa. Tenemos algo que nos ha sido dado para que lo disfrutemos... ...y no para que lo estropeemos. Y dentro de ese algo, que le vamos a decir que no sepan ya ustedes? Nuestras rías, eh, nuestros bosques, nuestros ríos... Y además algo tan bonito como que aquello que decía que mil árboles que crecen hacen menos ruido que un árbol que se derrumba. y ¿Esto a qué se debe? Pues aquí hay gente que está empeñada en no derrumbar árboles, sino en aprovechar nuestros árboles, nuestros entornos eh, más maravillosos para que los disfrutemos. Incluso para que pasemos allí pues, unos días o unas semanas eh, respetando absolutamente el entorno. Y, y a uno le sorprende que todavía haya iniciativas más eh, Bueno, no sé si son novedosas, pero desde luego llamativas. Como, por ejemplo, que haya un, una empresa que se llama Las Cabañitas del Bosque, que se dedica a qué. Don Manuel Ema, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, Manolo, ¿a, a qué vos dedicades en esto de, de Las Cabañitas del Bosque? Pues, eh, dedicámonos al eh, turismo de naturaleza. Ahí vamos, ahí es donde queríais llegar. A integración de las personas eh, en un medio natural. Xa, e, e que se vos ocorreu pa facer eso? Bueno, aí de, aí de, é de longo recorrido sí. eh, Sofrimos moito para Ter premisos eh, E, e cumprir ca lexización Vicente Para poder facer Uns apartamentos turísticos Arriba na Copa dos Árboles E, eh, bueno, xa se digo Que vimos nos vimos dedicando ao turismo rural De embarado ano 1998 O xa que xa tendes unha pouca experiencia, non? Xa sí. Temos experiencia, podemos decir que sí. ¿no? Temos distintos alosamentos de turismo rural, mm. todos aquí no entorno, no Consello de Autos. Sí. E, bueno, de, de, de, de, de de a idea de eh, facer as cabellinhas, que venda lá, vale, 2006. Xaxe, o sea, es digo, tenlo un recorrido porque, porque, bueno, fomos, fomos adaptando as circunstancias tanto económicas como de da nosa pequeninha empresa familiar para poder levar o seto pues, todo fin. Como se chama a empresa? A empresa chama-se do artesanato. Eh, eh, naceu con vocación xa de dedicarse ao turismo e aproveitar o, o entorno natural onde vos movedes, non? Sí, a empresa naceu, a, a filosofía foi desde o primeiro momento natureza e turismo, compasionando a arquitectura popular é todo o que lo conleva eh, da vida né? campestre e Aldea. Eh, por por que foi tan difícil conseguir os permisos para pa montar as cabanas? Bueno, é, que, é que hai eh, moita legislación eh, o que pasa? Bueno, é que a realidade é que había dous conceptos que chocaban ¿no? dentro da legislación. Por un lado, a marca de cabaniñas do bosque, hmm. é, o, complica, é, o complicado é construir en chan rústico. Non é posible. Xa. Entonces nós, como tiñamos terreos, moi adecuados, sí. en chan rústico para poder levar o proxeto a cabo sí. Pois pues, bueno, fixemos todo o trámite diante da administración e votamos bueno, pues, tres anos e medio só de, de gestión para poder desenvolver o proxeto en chan rústico o sea, no bosque sí, sí. donde realmente chegamos eh, bueno, a, a imposibilidades de poder facelo en chan rústico por lo tanto, tivemos que buscar un tempo uns terreos adecuados que foran bosque que, que ao mesmo tempo foran fora eh, foran construíbles edificables, sí. o decir, chande, chan de urbanizables. Sí. E aí principalmente a dificultade, bueno, pues estuvo aí né? que que non é fácil encontrar uns terreos que sex urbanizables e ao mesmo tempo formen parte, formen parte, ou estén anexos a un bosque tal como como é o caso para Cabanas do Barranco. O que pasa que eh, as cabanas cando unyes bota un hoyo o que ve é que son, son casi todas feitas con materiales naturales eh, vamos por fora, sobre todo mm, perfectamente integradas no, no ambiente no entorno, eh, moi respetuosas e eh, inda, inda por riba están levantadas sobre o terreo eh, eso eh, que, que tenga algo de especial á hora de exislar, porque aquí non está desagredindo o medio ambiente, está dolo aproveitando Mira, está claro vos queres eh, eh Nos, si eh, tratamos de desenvolver un proxeto eh, Para poder fazer, eh, eh, para poder ubicar o proxeto En tan rústico mm. é porque Legislativamente é posible claro. É viable o sea, é decir, claro, claro. A, a legislación que, que regula isto eh, Digamos que para entenderlo Que o espírito do legislador Dizou mm. a posibilidade aberta De poder levar este proxeto a cabo Logo, claro. outra causa é a realidade ou interpretación que desde determinadas administracións mm. se pode facer da propia legislación. Yeah. Nos entendemos que, eh, entendemos, non só nós, senón desde, desde a administración turística en Galicia, mm. entenden claramente que hai unha un, mala interpretación da, da legalidade, ahora que desde, desde a Consellería do Medio Ambiente, isto non é por criticar a ninguén, non é porque lle toca a eles, é que, é que ente, exacto, é porque xe toca a eles, hai como unha especie de negativa pronta de mm. negativa non estudiar un proxeto en profundidade e eh, a ver que, que se pretende implementar, complementar, millorar sí. a naturaleza, non, inter, non intervenir eh, ahora mismo ahora mismo podríamos decir que é tan contradictorio que, que a administración a través de esa dirección general de urbanismo a consejería Mediambiente, mm. de mediambientes denegue un proxeto deste tipo cando ao mesmo tempo se está legislando para que se podan facer este tipo de intervencións en Red Natura 2000, mm. en parques naturales, ou en outro tipo, en, digamos que en outro tipo de paisaxes eh, que, que se considera que están protegidas, pero que justamente por estar protegidas hai que buscar unha alternativa económica que integre dentro. E non pode ser máis que... Ou pode ser bad, pero digamos que adecuadamente esas intervencións se pode facer desde administración turística desde o turismo non complementará a naturaleza de un parque de un red 2000 con estancias que non perturben o entorno sino que se integren que que que, que formen parte ¿eh? de ese esa biodiversidade. Aí hai unha cousa que chama a atención, eu recomendaríalle aos nosos eh, ointes que lle botaran un ollo a páxina web cabanitasdelbosque.com, porque van ver ustedes que cousas máis bonitas eh teñen feitas eh, sen deixar a parte que o sitio dentro ten que ser cómodo e que ten que incorporar, pois, pues, eso, todo o que a modernidade nos pon a nosa disposición para disfrutar e estar cómodos. Porque aquí facedes unha... Eh, unha ensamblaxe de... de por fora totalmente integrado eh, e por dentro supermoderno, non? Eh, eh, sí, é eh, obvio, non? O sea, é... Eh, eh, quero significar, xignacio, que sí. nos... Eh, A pega que tumos para desenvolver un proectto con prontitude tamén nos sirveu para facer un estudio a longo plazo, o sea, decir, o que estuviéramos que estar tres anos de espera mm. fixo que nós f foramos eh, eh, correxéndo nos mismos, de, de detalles, mm. a nós mismos, correxindo detalles, estando á espera hai eh, un estudio de arquitectura que está detrás de todo isto que ven varias veces que se busca a mellor ubicación para as cabañas, que se eh poden en baloros, árboles, eh, mm. entonces, eh, bueno, evidentemente eh, eso permite tamén ter moito tempo para eh, ir eh adaptándonos ás circunstancias tecnolóxicas do momento, tanto construtivas mm. como por outro lado energéticas, como eh, por outro lado de tecnoloxía directa, ¿no? Entonces, bueno, é evidente lo eh, que se trata é de facer un alosamento peculiar que este totalmente integrado pero que logo dentro teña comodidades, como te decía, esas comodidades que os en día están ao alcance de... de, de, de... De calquer hotel de cinco estrellas porto, Sí, sí, está claro eh, A diferencia que o hotel de cinco estrellas Non está rodeado Desa de, de maravilla de natureza que tendes aí Porque de, desde ríos Rías eh, O bosque que é unha maravilla eh, A min chamoume moita atención cando, cando me enteré eu vin, E dixen teño que falar con este homem que non lo conté Por certo, cantas tendes? Cabanas, cabanas ahora mismo Temos doce cabaniñas Doce cabaniñas, o é sea, que, eh, que son individuales ou colectivas? Non, eh, todas elas están, todas son individuais Ajá. Todas teñen eh, a, a, Hay tres a, Ahora, definitivamente, temos tres fincas Con cabaniñas uh -huh. Están todas aquí na mesma parroquia sí, sí, sí. Porque polo, polo feito de que teñen que ser Tan eh, organizable sí. Non hai moito a hundir es, eh, Nos Que rebuscamos durante esos tres anos, tovemos rebuscando sitios por Que como estábamos na espera De unha resolución nos teníamos que podía vir denegada, negada, estuvemos alternativamente buscando outras posibles ubicacións. Mm -hmm. A verdade é que non hai moito a ir no aspecto de que encontres unha finca con bosque, como dixía antes, e que, que podas ubicar aí a escabanes. Entón, a verdade é que toda a rebúsqueda que fixemos por aquí, pola ría de Muros, non era basicamente, non? Vende mm -hmm. Carnota ata Porto do Sol. Sí. Non encontramos nada que fora millorable ou que hai o que estaba aquí no noso entorno. Encontramos dúas fincas aquí no no concello de Outes, na parroquia de San Sanorento, que é onde nós temos xa a casa rural e máis outras cabanas que fixámos hala por ano 2006 para nos chan, uh -huh. no, no suelo. Eh, bueno, ubicámonos aquí por porque encontramos aquí o, o mellor sitio posible. É uh -huh. Na rebúsqueda vimos a posibilidade de poder facelas en, en, en, en tres finquinhas. E agora mesmo te, iso, non? temos tres cabanas nunha finca, oito cabanas en nunha finca moito máis grande que é eh, a, a de cabanas o Barranco, e logo temos unha cabana que se chama Cabana de Carlos, que está en la solitaria, alá, en unha aldea con, con solo dúas casiñas das cuales as duras están desabitadas e eh, construimos ali nun Nunha das hortas desa desa, desa caseña, outra cabana vai que ten moita aceptación polo mero feito de estar alá solitaria, sabes, a no apartadiño. No apartadiño no medio do monte, en unha aldea sin bueno, sin pobo, e ten ese encanto. Eh Manuel, ¿qué, qué canto tempo levades eh que as cabanas abertas? as primeiras fixámos no ano 2012, ou uh -huh. es que esperábamos Por unha resolución para a ubicación do proxecto grande, este que tiñamos previsto. Sí. É é tanta dificultade que imaxínate unha empresa pequeñiña como a nosa, con moita ilusión, que te podes tres anos en medio esperar por un proxecto que ao fin acabou un proxecto pequeno, que non deixa non non deixan de ser máis que eh, nos, o que nos tivemos proyectado era moito cabal, moito cabal, sí. se tantas seis plazas. Sí. O sea, eh, tres tres anos en medio a espera. Bueno, pois pues no, no medio nos eh, eh, pisamos tres cabaniñas en unha finca que eh, podíamos que, que podamos levar a cabo porque era urbanizable uh -huh. empezamos a la no 2012 con tres e agora no 2014 eh, engadimos estas oito en cabanas do barranco e esta outra que está solitaria que era cabana de carro en total temos doce fomos, bueno, fomos, fomos crecendo así de a pouco. Eh, como ten que ser. Eh, a eh, aceptación por parte do mercado, que tal vai? Bueno, eu teño que dicir que vai maravillosamente ben. Non sea, que está sorprendido o sea, gratamente. Que... Si, sí, estou sorprendido gratamente. <risos> sí, gratamente. as redes sociais, eh, o o que fai o boca a boca a través das redes das redes sociais agora a nós está nos dando unha dimensión eh, de, de de ventas Moi boas, porque claro, bueno, unha xente manda nos outra. Eh, ten un aforro publicitario importante. Claro, está, Entonces, claro, está claro, xa claro. e de todas maneiras os precios non son nada caros. Pero bueno, nós tratamos de poñer un precio asumible e sí. xequible. é caro, parece, nun, é unha cabaniña con arquitectura. É unha casiña pequena con sí. que ao fin ao cabo tes que ter todos os seus mantenimentos e hai que hubo que, que, que facer un esforzo enorme para facer os saneamentos, para levar os, claro. como, as tecnoloxías para facer o sitio, uh -huh. e eh, todo iso. Nós tratamos de poñer un precio asequible, eh, no aspecto tamén que bonificamos en función do número de noites, uh -huh. porque, bueno, eh, tomamos moi en conta iso, non? A nosa noite tennos estancia por unha noite ten un costo moito máis elevado que a medida se, por exemplo, non é unha estancia con tres ou con catro noites. Claro, se claro. No, uh -huh. Se nos reducen eh, progresivamente os gastos. O a sea, nós tamén aplicamos esa reducción de gastos, aplicamos o prezo. O sea, que, que si sí, para unha estancia de temporada baixa, para eh, un, digamos que unha media de tres noites, o prezo se pode decir que en 110 euros por noite iba incluido para dos personas para duas personas. Claro, claro o sea sale salas a, a 55 euros por cabeza estamos hablando de, de de una cabanña individual pues donde además de, de poder dormir te cociña te eh, chimenea de leña para poder disfrutar bañera con jacuzzi de otra pie bueno bueno bueno eh, con wifi de todo botades por fuera A <risa> <Bueno, risa> que... <risa> bueno, verdade é que é coller a, a modidade que podes ter nunha cidade permitida no medio do monte sí, Ese claro. é a idea, non? Sí, a, a idea é, é aislarte, integrarte sí. é, formar parte de, de, de ese monte de esa biodiversidade, pero sí. ao mesmo tempo conectado co todo o mundo o sea, que, Claro, o sendía traes o no teléfono móvil, traes toda a conexión do ¿no? o mundo real ou virtual como sí, se pode vir dentro oportunidades sí que están ahí elas claro. sí, sí. eh, eh, teñen fibra óptica ademais o sea, con fibra óptica? Pero eso non sí. teño unha miñal de aquí a Beira de Santiago non, claro é vale, que é a hora de facer conexións por un bosque claro. con con, con para levar a señal de, te de, de televisión, para levar sí. a señal de wifi sí. para estenderte por un bosque ou dependes dun de lote de antenas sí de un note de tal, unha condesión de fibra ética soluciona ahora mismo Claro. Eh, moitos problemas. Ahora, logo de, de poder ter unha seguridade en canto a esas tecnologías. Que sí? eh, dime unha cousa, da, da xente que, que le va indo neste par de anos que le co desco experimento, eh, que, que, que tipo de xente vai aí? Así, en termos gerales, vai xente máis nova, xente máis bella? Eh, de, de... Bueno, sí, sí, dime. Eh, digamos que... Eh, es, eh, nos en principio tamén eh, como isto está non temos unha publicidade sí. definida, non estamos tendo un gasto publicitario significativo ou importante. Ni falta por <risas> que Isto sí. se nos defineu, a segmentación fixo ao propio mercado. Claro, axudamos, claro. no, ¿no? sí. Pero evidentemente o público obxetivo é eh, un público o, o segmento de mercado que, que nos visita Son parellas eh? sí. Parellas principalmente Logo hai Un complemento que veñen parellas con un neno Ou parellas con dous nenos uh -huh. Pero digamos que se si tuveramos que definir eh, Chegarse a faláramos un 75% de, de parellas sobrinas Que sean casados es, es, es, Este é un produto que se regala moito uh -huh. Por cumpleanos Por aniversarios, por bodas Sí, vexo que tendes hasta bonos, regalo eh, Si sí e sí, sí, nos fixamos un bono regalo que permita. Que é unha moi boa idea, parece-me a mín. Sí, sí, a verdade que sí. O produto de bono regalo xa o tiñamos antes, ¿no? sí. con outro dosamento, ca sí. Casa Rugal, prefeito Tomaría, tamén sí. íamos tendo o produto de bono regalo, pero, bueno, mm, eh, a verdade é que prendeu con moita máis forza con eh, cascaba niñas. Claro. Eh, eh, Dime di unha cousa, este... Eh, tendes tamén eh, altibaixos eh, temporais ou, ou a xente de temporada ou, ou a xente vai ao longo de todo o ano? Bueno, nós temos ocupado os fins de semana de todo o ano. Evidentemente non é o mismo a claro. temporada estival, a temporada alta, a ocupación é do 100%. Claro. Salvo algún pequeno hueco por, por cancelación ou por cousas así que sempre... Mm aí imprevistos. Pero eh, o mes de julho, o mes de agosto, eh, o mes de setembro do ano pasado, prácticamente foron eh, o 100% de ocupación. Xa. Pero nós estamos moi satisfeitos porque, evidentemente, o que non, pode, se, non se pode pretender é que tenas o 100% de ocupación no mes de saneiro, no mes de febreiro. Bueno, eh, pero, que... pero se ten o fin de semana con iso xa mantés. Sí, sí, no, temos xa semana non só, temos ocupados, agora mesmo temos ocupados hasta abril que barbaridade, que gusto da oir estas cousas que gusto o que implica eh, bueno, pues, ter unha gestión eh, cómoda hasta certo punto a maioría das reservas son reservas que a xente fai online sí. eh, con moita comodidade hmm. se deve desa gestión e bueno, eh, non só senón que temos alternativamente Ocupación, unha ocupación media eh, entre semana sí. eh, Dime unha cousa, Manuel, estades no Concello de Outes este que, que, que, ten de, o sea, que ten a xente cerca para poder ir a, pues, ir a comer ou ir a dar unha volta e eh, volver ao contacto coa civilización antes e unhas oriñas máis. estades cerca de muros, estades cerca de onde, estades cerca Bueno, claro, estamos aquí eh, como digo moitas veces no cul da ría <risas> ou, na cabe, ou na cabeza da ría son dos ríos onde dos ríos se funden ca auga salgada sí. estamos estamos aquí no vértice da ría sí. estamos a, a nada a, Desde das cabaniñas a 9 km xa sí. e a Muros hai 28 bueno des das cabaniñas xa sí, sí, sí. xa xa Re, estás a un, a un paso de, de, de todo ahora nois temas, unhas comunicación e ainda por riba tendes aí ahora a, a, a autovía este que se fixou desde Santiago igual vamos, pa, por fin sí. de semana é eh, unha escapadiña perfecta si, sí, oh, estamos a 30 minutos as cabanas están a 30 minutos de, de Santiago é eh, eh, a 60 da Coruña o sea, que é eh, tamén a 60 ou a 70 minutos de Vigo Eh, bueno, real, a bueno, realidad é que a maioría dos nosos hóspedes son daqui. Son aquí, eh. Santiago, <risos> claro, claro. Santiago digo Lugo Orense, ou sea decir que as, as, as estancias, as escapadas cortas, pois en dia tampouco non requieren que, que a xente faga máis de hora e meia de carretera ou dúas horas, creo claro, que creo que terecerto con claro. as estancias dun día a destes mesmos. Deus va. Eh, bueno, aquí aquí e pregunta, aquí evidentemente, bueno, eh, Somos unha ría pequeninha, pero non moi pobada, pero con, con, con de mariscos e de, de outras cousas cascos históricos para visitar e somos a parte montañosa da provincia da Coruña por excelencia aquí con Pindo e con sí. e bueno, isto bueno, ten un atractivo ten un atractivo de natureza e, e deixarse de, deixar que ir aí ofreixo a tomar unhas ostriñas ou claro, eh... claro. unha de ríos exacto, exacto, exacto. Que gusto da oir estes, estes porxetos? E, sobretudo, o máis importante, que, mm, que a ilusión que llevo tades para arrancar o traballo que vos costa e a, os mil peldaños da esqueira que hai que subir hasta que se consigue facer, e, que despois a xente o valore e, e bueno, sea un éxito. Por certo, Manuel, ¿estades pensando en facer máis ou, ou de momento quedades aí? Bueno, nos, eh, eh, temos perspectivas de facer alguna máis, pero, mm. bueno, estamos nos estabilizando. Acabamos de arrancar sí. en como que vendí con este proxecto de hoi, das oito cabanas que fu, que, formo, que chamamos de cabana do Barranco, porque como están en distintas fincas, sí. realmente son distintos proxectos, eh, a obrigación turística tamén obriga a poner distintos nombres. Claro. A marca genérica é Cabaniñas de Bosque. Mm. Pero, eh, como se digo, como acabamos de arrancar con esto, vamos a esperar un periodo para estabilizarnos, ainda que perspectivas temos de facer alguno a eh. Bueno, pues bueno, a ver, ver se si hai suerte Pois, pues, señores ouvintes, eh, é unha maravilla escoitar estas cousas eh, Ver que hai xente que lle preocupa o entorno non estragalo É eh, facelo compatible con, con un bo negocio Con unha maneira honrada eh, e bonita de, de ganarse a vida po, Manuel, pois, pues, eh, primeiro unha hora boa pola, pola idea Segundo, por poderla sacar adiante con éxito É er, eh, recordarlle os nosos, lembrarlle aos nosos ouvintes Aquelo que decía un, un indio americano, xaimo hai moitos anos que só cando de, despois de que o último árbol sea cortado, despois de que o último río sea envenenado e despois de que o último peixe sea apresado, só entonces nos daremos conta de que os cartos non se poden comer Manuel Ema, moitísimas gracias que teñas un bo día e moita sorte porque a estas cousas sempre ven, ven un pouquinho de sorte para tirar para diante e fazer un pouquinho máis grande unha parte moi grande, Manuel Un aparte muy grande, gracias a vos. Gracias. Y ustedes no se vayan, que vamos, en unos minutitos volvemos porque vamos a contarles alguna cosa que pueda interesarles desde el punto de vista publicitario. Hasta ahora mismo. Unímonos cada día o esforzo dos galegos e galegas para cuidar o medio medioambiente dende a xestión dos residuos urbanos. Prestamos un servicio público responsable, preocupado pola protección do contorno, a educación medioambiental, a investigación, e aposta en valor dos recursos. Preocúpanos a calidade de vida dos galegos, e o desenvolvemento sostible do país. Sogama no camiño da sostibilidade. Me voy ya, que no llego al banco. Las mañanas no dan para nada. Olvídate de las prisas. Con el nuevo servicio de tardes de Abanca... ...puedes hacer tus gestiones también por la tarde. ¿Sí? Claro. Solo tienes que pedir cita en el 900-815-200 o en abanca.com. Eso ya es otra cosa. Y si quieres hacer operaciones de caja... ...tienes muy cerca sus 40 nuevas oficinas PM... ...que también abren por la tarde. Es la hora de Ignacio Balboa, aquí en es radio Hacia mediados del siglo pasado, en el año 1938, un historiador, profesor, un teórico de la cultura holandesa, que se llamaba Johan Huizinga, escribió un ensayo donde definía al ser humano como Homo Ludens. Ya saben que... Primero fue el Homo sapiens, es decir, el hombre que conoce, que sabe. Eh, después se habló del Homo faber, el hombre que es capaz de fabricar, de hacer cosas. Y Huizinga pues decía que realmente lo que el hombre es, es un hombre que juega. Porque lo único serio que hoy en día nuestra cultura admite sin ningún género de dudas es el juego. ¿Por qué? Pues porque él postulaba que el juego es la actividad humana que tiene los tres niveles más absolutos de libertad la primera nadie te obliga a jugar luego tú puedes elegir jugar o no jugar la segunda que puedes elegir el tipo de juego porque hay una, una amplísima panoplia de posibilidades y la tercera que cada juego tiene unas reglas perfectamente definidas muy sencillas y muy fáciles de aprender por tanto decía que eh, lo único que no se permite es hacer trampas en el juego y de hecho hay una condena absoluta desde el punto de vista social para los tramposos y la gente es capaz de perdonar pues, por, porque, yo que sé, si alguien comete un delito de robo pues a lo mejor es para darle de comer a sus hijos y, y bueno pues puede, puede tener una cierta disculpa eh, incluso defendiéndose o defendiendo a su familia puede matar a alguien y también hay justificación no hay ninguna justificación para hacer trampas en el juego. Y, y curiosamente esa actividad tan humana eh, en, en nuestra tierra, en Galicia, tiene una serie de peculiaridades como en otros muchos sitios ¿eh? Eh, ¿Por qué? Pues Porque o jogo, al fin e a la postre, representa eh, unha actividade del entorno en el que nos movemos E hai unha asociación galega que está empeñada en recuperar nuestros juegos populares e tradicionais. Se chama Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional E eh, hai unha persoa que, que, que pinta moito aí Paco Galega, boas tardes Hola, boas tardes Paco, isto da Asociación Galega de Xogos Populares e Tradicionais, que é o que ven sendo? Bueno, pois pues, un colectivo de persoas eh, Alguns educadores, outros artesáns, Outros traballadores da hostelería Xente un pouco de todo tipo Xente do interior, xente do mar En fin, que estamos eh, preocupados pola investigación E pola divulgación do patrimonio lúdico galego Que é un dos máis ricos de toda a península ibérica e Está desempeñado sen que non se perda, claro Sí, non so eso, senón en re, realmente en recuperar un, un sinal de identidade que estivo enmorecido, sobre todo con certo tipo de xogos, eh non todos. Sí. eh Por exemplo, do, durante o desarrollismo franquista ou a partir del no sí. eh, Entón, é un sinal de identidade, non cabe ninguna dúbida, pero nos estamos convencidos de que, desde o punto de vista da, da formación do individuo, tal e como te, dicía des, na introdución, pois o xogo e os xogos de sempre son fundamentais para, pois digo, para o desenvolvemento das persoas, e sobre todo porque o que fai cada xogo é usar aquelas cousas que lle son familiares que están no, na entorna onde lle tocou, tocou, vivir, non? En que entonces invéntanse xogos cando non se invéntanse. Eh, si, sí, é unha vertedoridade do, do show tradicional, efectivamente, que se serve dos elementos que o, que a contorna ofrece para para xogar. Mire, te di advertir se se cadra parte da audiencia non, non coñece, en fin, este é o pequeno relicueto da da da nosa historia íntima, digamos, uh -huh. que o, o xoguete industrial só se popularizou a partir de principios do século XX. É certo. An, a, antes os xoguetes eran feito na casa, no, pero xe digo que o xogete industrial, o os artesáns, os artesáns por aí eran pezas de, xa, sena, por as pezas de xollería, de artesanía, esos son manxeaban algunhas persoas. Pero, pero que sucede unha Galicia rural, eh, na auténtica Galicia, vamos, que a, últimamente estáse despoboando o rural, pois pues somos un país rural históricamente, pois pues que o xoguete industrial non chegou hasta a década dos 60, cando emigramos a Europa, cando sí. houve algún carto para poder comprarlo, sí. e, e entón, mentras tanto, pues, lóxicamente, os xoguetes fomos elementos da contorne, non cabe ninguna dúvida. Eh, Cantas cousas temos aprendido xogando con aquelas cousas, non? non sou aprendido, senón que mm, eu creio, bueno, aprendelo obviamente, integrando no medio en primeiro lugar, a, a sermos persoas o que dicían as dan normas no, no, no, xogo trai, no xogo tradicional, no xogo de sempre logo, o obxectivo non é tanto a competición, ainda que hai xogos que evidentemente son competitivos e as regras mm, son facilmente asumibles e non só diso, senón que son acordadas antes de que o xogo comence, é decir, hai un determinado terreo, pois corremos neste determinado terreo, non vale saírse dele, por exemplo, non? Negocia, eh... ne, negocianse as regras para que estén a gusto de todos. Si, sí, é iso desde o punto de vista da formación das personalidades, iso é, é un adestramento extraordinario porque ti se participas na confección logo das regras, hmm. despois, despois non vas violalas, porque oh, claro. senón, senón non és persoa. Claro. Está, está clarísimo. Que xogos hai así, eh, digamos, máis, máis nosos. Eu acordo así a volta pronto, de de, de cando eu era cativo, pois xogar as tornela, eh, facer tiro a tacos, bueno, por suposto correr, non eh, eh, nomes que moitos deles xa están esquecidos, non? Si, sí, non, non non, esquecido non. Mira, non no se sé, hm... Parte das actividades que desenvolvemos facemos-las cos rapazes nos centros educativos. Uh -huh. Vi, visitamos unha inmensidade de centros educativos en Galicia ao longo destes 11 anos de vida. <coughs> Mira, pode ser que en determinado lugar non se coñece determinado xou, pero contan si cos dedos dunha man. Eh, nos facem, facemos sempre unha presentación motivadora, con, con, imágenes, con algún vídeo ademais, e eh, mm, imagina como yo nun, nun centro eh, sacamos a luz, pois, unhos 50 xogos deses 50 xogos contanse con nenos, cor dedo a man os que non se conhece ne, ne, nun centro educativo quero decir que os xogos nunca morreron tal vez tiberon adormiñados, pero nunca morreron os xogos das persoas adultas se ven certo que despois da emigración, pois eh, en fin, pasaron décadas adormiñados pero tamén se están recuperando Entón, pre pregúntame por, por xogos, xogos galegos, o patrimonio lúdico é universal. Mm. O que sucede é que, que cada grupo social fai no seu porque os adapta ao medio, xustamente. Claro. Eh, mira, nos sempre ponemos de exemplo algo que nos pasou no, no, no corazón da Bretaña francesa. Mm. No Non no, é no, que se pedíssemos ali unha pequena selección de xogos galegos para unha mostra que había ali. E un dos xogos que levamos foron os birlos, os bolos, o ar, claro. E os bolos galegos hai que darles con moita forza Para lanzarlos canto máis lunes mm. e mellor Entón Nos temos unhas lastras moi duras que, que Sobre as que situamos os bolos Os virlos e as lastras aguantan Pois ben, nos chegamos ali A organización pedirá a nosa instrucción no? E no, nos chegamos ali E tiñannos unha lastreña posta Para para poner os, os bolos O primeiro golpe que Aquela lastreña <risas> eh, Rompeu, claro, claro. Que quere dicir con isto? Que os birlos ali non teñen este tipo de material noso, non? Entón, que desde que, que os birlos de Alastra nunca se terían desenvolvido ali, porque claro. ali non teñen o material. Entón, xogos senuinamente galegos, eh, os investigadores soen dicir que a chave, é un xogo que se xoga na área culturalmente galega, é nada máis que aquí, e para iso está emparentado con outros xogos, non? pero nunca había dúbida de que o noso deporte nacional, non estaba moría así dun xeito pomposo, foi sempre a Estornella ou a villar, sí. No? ah Sí, a Maravilla. É eh, claro, xa unhas en todas partes, eh en Galicia e fora de Galicia, os franceses eh a moito, mm. incluso, incluso a ver que a mí ten a referenciado nunha novela en Arxelme, mírate donde. Mm. Eh, xogas en todas partes, pero era un xogo xenoinamente eh, galego, porque se xogaba con moitas variantes, e... Eh, en todas partes. Estás recuperado pola Liga Nacional da Bellarda e seguramente coñeces a experiencia. É unha, unha maravilla, eu acórdome de, de cativo andar polo, polos camiños entre en solo e después podías competir a ver que non a mandaban máis longe, pero oh, claro. é, é, é, é facías o, o teu propio xoguete, naturalmente andabas buscando unha despois é... a mí o que me encantaba era as tornelas que tiña que este, aquilo era unha maravilla eu cada vez que veixo os, os americanos eh, xogando xogando béisbol, digo, pero isto está inventado xe, xa, nos que en vez oh. de unha pelota era unha estornela é tanto que está inventada <risas> <risas> se sí, no, si me permite sí, sí, non no sempre contraponimos a estornela que era un xogo que se xogaba en toda Galicia e xogas en toda Galicia mm. outra vez porque mm, a nivel competitivo vamos Eh, no contraponimos este xou coa co porca. A porca que os castelanes chaman cochineta, sí. os portugueses portugues chaman de arreca, os franceses chaman de la lacrosse, bueno, xou tamén todas as partes. E, é un xou que, en esencia, consiste en usar unha cachira, que é algo, algo similar a un pau de golf, sí. pero feito con polas, claro. sí. <coughs> Perdón, para, para tratar de meter ou de impedir que se meta unha bola, que é a porca nun, nun burato. Non é sí. no, ocasión un jornalista con moi boa intención, eh, en fin, estamos moi agradecidos, isto non é unha crítica, non? fixenos unha reportaxe eh, sobre a porca, ensinamos como ensinámosle como se xogaba, etc. E eh, titulou, a toda plana, título La porca, el hockey, de los vaqueiros <risa> <risa> eh, eh, ¡Ay, qué barbaridad! Claro, bueno, no, decir, me, me con buena intención, intención Claro, naturalmente que sí, claro que no estoy sí. pero realmente un camino al revés es decir, o son hijos de la porca no al revés es hombre, ese, claro, eh. hombre, claro, claro, naturalmente <risa> eh, Después aquellas cosas que hacíamos hacer eh, pues, los tiratacos, los tirapedras que esa era una maravilla porque cada uno ahí había auténticos artistas o rapaces mismos, quiero decir Sí, mira, claro, cando vamos ao centro educativo, ás veces os profemirarnos con de reollo, realmente quedo con a boca aberta cando lle decimos que nos defendemos a idea de que todos os rapaces e rapazas dos nosos días tamén debían andar a navalla no peto. Sí. Claro, isto so alto así nunha parece unha barbaridade, estás promovendo a violencia. Claro, pero a navalla, a navalla realmente debía ser un apéndice da man dos nenos, porque na navalla é decir, xa o dixíamos clásicos que eh, oiga, realmente non eh, somos seres humanos porque temos do almán xa sabemos pensar en manexalas claro. e eh, eh, bueno sempre fixamos nos xoguetes o curioso do caso é que eh, desafortunadamente a industrialización do xoguete estas costumes de, de ser autosuficiente a hora de, de fabricarte de buscarte cousas para pa pasalo ben e eh, para xogar Eh, foise perdendo, non, sí? Sí, homen, porque así, realmente as, a, o, en fin, a forma de vida cambiou moito claro. nos, falam, fala, nos falamos sempre dun palabrejo raro Que é a compartimentación das idades da vida sí. E cando nos criamos, algúns de nós que temos certa idade A lana década dos 60 e dos 70 mm. Nos estábamos con nosos pais todo o día participando das súas tarefas estou falando de Galicia rural sí, sí, sí, claro, claro. en Galicia urbana non, en fin, non teño experiencia porque é unha vivín pero Antoia seme que non era moi diferente tamén en algunhas épocas que sucede agora? sucede que os rapazos e as rapazas están especializados na noso trabalho que é estudar están, están enteiramente machacados por cada vez máis contidos escolares eh por por as actividades extraescolares, realmente que teño unha agenda que lle impide que lle impide casi ter tempo para xugar, non? Eh, entón, bueno, eu ás veces pregúntome que tipo de persoas estamos criando realmente, non? Pero Pero bueno, nos partimos sempre da estrategia, que non é unha estrategia hipócrita, ni moito menos. É unha estrategia realmente eh, que parte da análise da realidade. Nos, nun, a non nos, nos parecen mal outro tipo de enredos con as videoconsolas, ademais. Todo, no, to, todo, to, todo cabe, todo cabe. Efectivamente. Dime unha cousa. Ibaxe a videocon... eh, di, di sí, di pero, cosa, Ibaixi preguntar. Desde a asociación... Eh, Cales son os camiños que seguides eh, a maiores de que calquera persoa o xe mesmo pode entrar na páxina web eh, e ver o que facedes, aprender moito, por certo, dos, dos, dos nosos xuguetes tradicionais e populares. Pero, que tipo de actividades facedes eh, eh, nos colegios, nas escolas, para que os, os cativos coñezan, polo menos, que eu cabía e eh, eventualmente incluso poden, poden chegar a gustalle. Bueno, pues mira, eh, nos desenvolvemos Sobre todo dous tipos de, de traballos A, a investigación uh -huh. Na medida en que nos pode podemos no Temos cada uno os seus traballos ademais, E a divulgación e, Facemos cursos para educadores Participamos en todas Cantas actividades de debate Sobre xogo tradicional e, e existan. Uh -huh. en, Galicia, en Galicia, afortunadamente, hai colectivos Empresas, ademais Que, que xa se dedican a isto non É dicir E despois, de, de caro rapaz en nun centro educativo, o que procuramos é que previa a nosa chegada pois, eh, se promovese ali unha recolla dos xogos da zona. Sí. En, entón, nos, eh, a, no, nosa, a nosa presenza ali consiste na proposta de, ou mellor, unha dúzia ou quince, tal vez das oito xogos tradicionais, para facer un circuito que todo o mundo se experimente, Pero eh, se aparecieron xogos na zona ou variantes dos xogos que nos levamos na zona, es, esos son os xogos que proponemos realmente. Porque non se trata de, de chegar con xogos importados, ainda que se xan da aldea do lado, Xa. senón de, de recuperar os que hai. Ento, entonces eh, normalmente, atopamos os rapaces e as rapazas eh, cun traballo de investigación feito, motivado, Eh, entón, noso, empezamos a nosa divulgación Normalmente, cunha pequena charla Onde intentamos mm, Pois iso, demostrar que o xogo non está morto E, sobretudo, motivarlo E premiar un pouco o traballo que xa previamente fixaron Despois eh, xogamos Durante, ao mellor, dúas horas eh, Facendo un circuito de xogos E xa digo, non tanto aprendendo a técnica dos xogos Senón experimentando E eh, xogamos eh, cudiendo o material, isto é dicir, isto que ao mellor non non existe, imi un neno dun dun colexio por aí de calquera parte que nunca tivo a ocasión de afrontar xa unha chave, por exemplo, uh -huh. pois pois experimentando o peso do, do, do dos dos pellos da chave, ademais, e de, despois eh, tratamos de facer un un seguimento do que suceda e mm, a continuación, non. Eh, hai moitos profes implicados, entón eso vai prendendo pouco a pouco nalgúns lugares, noutros lugares en Morence, etc. E dentro da nosa política está o de non volver se non é necesario en máis de dúas veces ao mesmo sitio, porque ou prende ou non prende. E, e se non prende a idea pois por moito que volvamos e, en fin, se non é un traballo previo, pois non, non, eso non vai prender. O que sucede é que en Galicia hai moitísimos centros educativos que teñen experiencias experiencias moi moi ambiciosas o sea, además de recuperación do do xogo. Eh, eh hai unha cousa que moita xente non coñece é eh, que os que tenden a sorte de dedicarvos a, a educar a rapaces e eh, estar de cote con Són capaces de percibir cales son As ventaxes máis importantes Que no desenvolvemento do, dos cativos Como seres humanos eh, representa o xogo Cales cales serían, desde teu punto de vista eses, Esas virtudes que a sí. práctica do xogo Despois xa máis adentro pode ser incluso Deporte xa xogo competitivo eh, Aporta o desenvolvemento da personalidade A ver, en primer lugar E eh do ponto de vista científico todo o mundo sabe que somos persoas porque xogamos. É outra cousa, rabos. Pero se <risa> <risa> sí, sin xogar non podemos non podemos chegar a ser persoas, eso é evidente. Sin interiorizar cos xogos iniciáticos ás nosas partes do corpo, uh -huh. sin sin integrarnos no no noso medio inmediato cando somos criaturiñas, etcétera. Uh -huh. Eh Todo tipo de xogos, eu creo que, como dicíamos antes, incluídas al vídeo e consolas, eh? uh -huh. eh, todo tipo de xogos son importantes porque contribuímos ao desenvolvemento de... Eh, estamos falando de desenvolvimento mental, estamos falando de desenvolvimento estrictamente físico. Uh -huh. Agora, ben, co contraponhamos logo os... Eh, Vayamos ao grau do asunto, porque o, sobre o xogo en xeral, xa todo mundo se dá conta que é fundamental, pero contraponhamos o xogo tradicional co xogo sedentario que existira tanto desgraciadamente na, na actualidade a ver, desde un punto de vista físico, en primeiro lugar estamos loitando contra contra a obesidade, por exemplo estamos, estamos favorecendo o desenvolvimento armónico do corpo correndo, saltando, construindo manejando armáns, etc e desde un punto de vista mm, desde un punto de vista moral, desde punto de vista da integración social tamén adiantábamos antes que formar parte dunha cuadrilla de xogo onde se onde se acordan as regras onde se acorda a forma de xogar onde se participa unha creación da actividade lúdica onde é necesario traballar en equipo, moitas veces, etcétera Bueno, pois pues non cabe dúvida de que nos estamos formando como persoas, que irámoslo ou non. Xa digo, volvo, volvo ao principio deste pequeno discurso que acabo de votar. Xa digo, todo tipo de xogo é interesante, incluso xogo modernos, que non hace a ninguna persoa que estea pensando agora que, que, que as videoconsolas só so transmiten, digamos, maldades. Non é certo. Outro día, casualmente, na miña aldea, pois, quedei un, un pelín aparvado porque descobrín que un veciñeño un, un meu, un, unha criatura pequena, estaba xogando con a videoconsola, pero aquí xogaba. Xogaba a recoller millo con un trator. Algo, algo impresionante, non estaba chegando nin, nin aquí unha, un soldado a matar inimigos, nin a nada, senón a recoller millón, matarónca de mil. E iso é extraordinario, pareceu extraordinario, Eu non conhecía xogo. Hai un, un elemento do xogo, ademais, que, que resulta realmente importante. Eh, decía un filósofo le, latino que conoces máis dunha persoa nunha hora de xogo con el que con toda a vida xuntos. Porque, sí, sí, porque eh, o, o, o, o xugar sale o mellor e o peor de nós. non é así? Eso non cabe ninguna dúbida. Mira, de, de feito un investigador portugués que nos temos como referente, este desgraciadamente xa morreu o home Antonio Cabral, era transmontano, moi próximo a nos, polo tanto, uh -huh. pois dicía que, que, que nos xogos se... Eh, se ve absolutamente... Decir, que dúo de outra maneira, o show é imposible fixarlo por escrito, porque... Realmente, o que se observa xogando nun, nun existe ser humano nin man que o escriba, que o poida escribir con detalle. Mm. Por exemplo, isto tamén o din, din clásicos como a, o investigador francés, un tal Parlevá, mm -hmm. que tamén co, co, conta exactamente o mesmo, é dicir, os xogos hai que velos eh, A ti xogando, a ti a maixou, por exemplo, estamos xogando e ti xogando un ollo para estarme dicindo algo. É, é moi raro po, po, poñer... É dicir, fai falta moita destreza para poñer por escrito todos esos matices. Entón, non cabe dúvida de que un, o xogo é eh, algo así como o comase. Por o tanto, sí, sí. se estamos no outro mundo pois eh, aí amamos a veces como defeitos e canalistas teñen emprega un xogo moitas veces para De, bueno, sí. non no estou descubrindo nada no, no, pero, no, no, eh, no, Efectivamente, eh... empregano para, para sacar algo que hai agachado ¿no? Home, de feito, no, no ensaio este de Huizinga El decía que se ti escolles libremente Neses tres niveles de, de liberdade eh, Se queres xogar, o xogo que queres xogar E coñeces ben as regras, Se despues fas trampas, é que non eres boa persona <risas> ni e ni o que, sí. é, é un dos referentes clásicos, é un, en fin, é un referente de cabeceira para para os que andamos nisto, precisamente porque foi, bueno, foi realmente alguén que foi quen de describir o, o son realmente con grande profundidade, con grande, con grande valencia, un Sí porque ademais, ademais eh, ahora mismo hai xente que, que acaba confundindo o que é o xogo co deporte que o deporte que é unha actividade naturalmente eh, moi recomendable eh, praticálo cada un de acordo ca súa edade e xa condición naturalmente pero, pero o deporte é engadirle a actividade do xogo un elemento máis que a competitividade aquí hai que hai que gañar E hoxe en día o deporte tal como actividade humana é unha deriva daquel show que empezamos a vivir e ten unha cantidad de, de, de connotacións sociolóxicas, económicas, bueno, non hai máis que desprender a televisión a ver o que pasa aí, non? Sí, nunca habido... Al veces a, a, realmente a fronteira entre xogo e de deporte é difusa, non? Sí, sí, sí moi difusa, sí. Sí, nos soímos dicir de acordo con autores clásicos, no clásicos, xa non tan clásicos, vamos, que eh, realmente unha diferenza fundamental do entre xogo e do deporte é a, a finalidade, sí. eh, por suposto, a finalidade do deporte é gañar, é eh, claro. ter obtér, digamos, un recoñecemento a indexose xa unhas empanadas, eh? Sí, sí. Un un, re, un externo ou a digo ao propio xeo. O a finalidade do xeo é xogar, é mais nada. Aínda que haxa, aínda que xa xa un xeo competitivo, é decir, ti gañas unha partida a, a, a millor, e a mellor o ris do, do, do teu contrincante por tomarlle o pelo, pero nunca por por por outra cousa, non. E outra diferencia fundamental, isto digo a mío para as persoas que nos, ten, nos estén coitando, e que nunca reflexionasen sobre isto, porque ninguén ten o obrigado de reflexionar sobre isto se lhe toca só o desguello, non? Claro. é que é que o xogo non tolera o adestramento e o, e o deporte realmente para xogar, para, para, para participar nun deporte, digo, é fundamental adestrar para Claro. Para mellorar a habilidade Pero almoñe pidas a un xogador que, que vai a xogar por se divertir Que vai a destrar eh? non, non vai a dizer que vai a brisca que ten que entrenar Exactamente, <risas> eso, eso non ten xeito Ningún, eh. ningún, ningún E ademais, eh, eh, o xogo ten, ten Un elemento dentro da nosa vida importantísimo Porque alicamos Ahora desgraciadamente a xente xoga menos Pero eh, alicamos en moitas horas a, na, Da nosa vida A xogos xogos moitas veces que nisiquera Tais por compartir con outros eh, eh, Como dixaste antes eh? Imos facer como se eh, eh, sí. E iso a cabo dun día facemos moitas veces Si sí, Realmente O xogo existe con nada só sì, faz falta ter unha cabeza e un manos E as veces Si Que sucede? Sucede que o ser humano xoga Durante toda a súa vida e eh, se cada tampouco reflexionamos sobre isto o suficiente, pero nós temos comprobado tamén de acordo con con, con, con que investiga estas cousas, non? Temos comprobado como hm mm, a medida que irmos merando vai sendo necesario eh que haxa elemento competitivo para que o xeito tiña lugar. Si. Sí. Eh, é decir, imos, por decirlo dun de xeito irónico, non? Ímonos volvendo un pouco máis eh De un pouco máis hipócritas un pouco máis, sí. un pouco máis eh, materialistas non? que non sí. me saía a palabra sí. eh, necesitamos un estímulo externo iso por unha parte e por outra parte as persoas adultas eh, relacionamos moito o xogo co traballo de feito a fronteira entre xogo e traballo tamén é difusa al veces non? Eh, eh, dos nosos traballos Somos quen, fomos quen, históricamente, de crear, de crear xogos. Eh? E hai exemplos moi prácticos, como as corridas de burros, puño por caso, uh -huh. e, e outros, tal vez, que se foron, eh, fuese enmorecendo a referencia de, de, de onde naceu tal xogo, non? Por exemplo, os, os zancos, sí. os zan, os, as andas, o, en fin, dasexen sí, sí. nomes, eh pola en de necesidade de pasar terreos terreos mollado, é claro. dicir, naceu por un naceu un de necesidade de necesidade laboral, no, por claro. eh, eh, ainda que tiñamos perdido a a consciencia, Así ¿no? competición e traballo, ese é o que marca o xogo das persoas adultas, os Os nenos e as por motivos Moito menos prácticos, felizmente así é. E dios queira que podamos seguir xogando Por moitos anos, porque se quere decir Que estamos vivos e aínda podemos eh, Mover o corpo e mái a cabeza Para seguir disfrutando da vida Nesto que chamamos xogo Pois Paco Veiga, da Asociación Galega de Xogos Populares e Tradicionais Moitísimas gracias por dúas cousas A primeira, polo teu tempo E a segunda, e non menos importante para min Que é ese traballo arreo que facé Desde a vosa asociación para que no son o no se perdan, sino que se pueden recuperar eh, todo lo que se pueda o xogos populares y tradicionales de nuestra tierra Pa un aperto muy grande, muchísimas gracias, bien, gracias a vos. Y, y señores se nos ha acabado el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, dicen que el tiempo vuela, ya lo decían los, los latinos, eh, nos queda el justo para darle las gracias a Couto por llevar la maquinaria con la habilidad que le caracteriza y a ustedes por aguantarnos, y si quieren seguir aguantándonos mañana porque no tengan nada mejor que hacer o aunque lo tengan, aquí volveremos a estar a la misma ahora en Es Radio Galicia, para seguir contándoles cosas, no nosotros, sino nuestros invitados que esperamos que les agraden les entretengan e incluso puedan aprender alguna cosa, hasta entonces ya saben como siempre mi mejor deseo, salud y suerte Why ra Want you kind to of tell me You always leave me high and dry, And give all the other boys attention, dear. You know I want you near me, hear me, you'll be so awfully pleased, And if you stop your teasing, If you do, I'll be true, true. So captivating one, I so aggravating And for me, must I keep on waiting patiently You know there's lots of kissing we're missing I'd like to hear you say the words that you once whispered So captivating, why are you so aggravating? Call me, must I keep on waiting patiently? You know there's lots of kissing, like I say. You'd be so ugly, please, and stop your teasing.